6. cı Fəsil Bir şəmbə günü İsa taxıl zəmlər arasından keçirdi. Şagirdləri sümbülləri qırır və ovcularında ovub yeyirdilər. Fariseylərdən bəzisi dedi, Siz e, nə üçün şəmbə günü qadağan olunan işləri görürsüz. İsa onlara cavab verdi, Davud və yanındakılar ac olanda nə etdiklərini oxumamışsınızmı? O, Allahın evinə girdi. Kahillərdən başqa heç kəsə yeməyə icazə verilməyən təqdis çörəklərini götürüb yedi, yanındakılara da verdi. Sonra İsa onlara dedi, Bəşər oğlu Şəmbə gününün sahibidir. Başqa bir şənbə günü İsa yenə də sinagoga girib təlim öyrədirdi. Orda sağ əli qurumuş bir adam var idi. İlahiyatçılar və fariseylər İsa-nı itham etməyə bəhanət apmaq üçün ona göz qoyurdular ki, görsünlər şəmbə günü şəfa verəcək ya yox. Amma İsa onların nə düşündüklərini bilib, əli qurumuş kişiyə dedi. Ayağa qalx və qabağa çıx. O adam da ayağa qalxıb ortaya çıxdı. Sonra İsa onlara dedi, Sizdən soruşuram, Hansına icazə var? Şənbə günü yaxşılıq, Yoxsa pislik etməyə, Kiminsə canını xilas, Yoxsa məhv etməyə? İsa ətrafındakilərin hamısına baxdı Və o adama dedi, Əlini uzat! O da elə etdi, və əli əvvəlki halına qayıtdı. Onlarsa qəzəvdən coşub, İsaya nə edə biləcəklər barədə, bir-biri ilə müzakirə etməyə başladılar. O günlərdə İsa dua etmək üçün dağa çıxdı. O, bütün gecəni Allaha dua etməklə keçirdi. Gün açlanda şagirdlərini yanına çağırdı və onlardan 12 nəfəri seçib həvari adlandırdı. Peter adını da derdiyi Şimon, onun qardaşı Andrey, Yağub, Yahya, Filip, Bartalmay, Matta, Tomas, Halifay oğlu Yaqub, millətçi adlanan Şimon, Yağub oğlu Yahuda və sonralar xəyanətkər olan Yahuda İskariot. İsa onlarla birlikdə aşağı indi və düzəngəhdə dayandı. Orada çox sayda şahidlərindən ibarət izdiham var idi. Bütün Yahudiyadan, Yerüsəlimdən, Sur və Sidon yaxınlığındakı sahil bölgələrindən çoxlu adam onu dinləmək və öz xəstəliklərindən sağalmaq üçün gəlmişdi. Natəmiz ruhlardan əzab çəkənlər də şəfaat abdılar. Bütün izdiham İsa'ya toxunmağa çalışırdı. Çünki ondan çıxan qudurət hamını sağaldırdı. İsa öz şagirdlərinə nəzər salıb dedi Nə bəxtiyarsınız, ey yoxsullar, Çünki Allahın patişahlığı sizindir, Nə bəxtiyarsınız, ey indi aclıq çəkənlər, Çünki doyacaqsınız, Nə bəxtiyarsınız, ey indi ağlayanlar, Çünki güləcəksiniz, Bəşər oğluna görə insanlar sizə nifrət edəndə, Siziz cəmiyyətdən qovub təhqir edəndə adınızı bədnam edəndə nə bəxtiyarsınız. O gün sevinin və sevincdən atılıb düşün. Çünki göydə mükafatınız böyükdür. Axı onların atababaları da peyğəmbərlə belə davranıb. Amma vay halınıza ey varlılar. Çünki artıq təsəllinizi almışsınız. Vay halınıza, ey indi tox olan sizlər, Çünki acılıq çəkəcəksiniz. Vay halınıza, ey indi gülənlər, Çünki yas tutub ağlayacaqsınız. Bütün adamlar sizin barənizdə yaxşı şeylər danışanda, Vay halınıza! Axı ah, onların atababaları da yalançı peyğəmbərlərlə belə davranıb. Amma sizə deyirəm, ey məni dinləyənlər, düşmənlərinizi sevin, sizə nifrət edənlərə yaxşılıq edin, sizi lənətləyənlərə xeyr dua verin, sizi incidənlər üçün dua edin. Bir üzünə şillə vurana, o birini də çevir və üst paltarını aparandan köynəyini də əsirgəmə. Səndən bir şey diliyən hər kəsə ver və sənin malını aparandan geri istəmə. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Əgər sizi sevənləri sevirsinizsə, hansı tərfə layiqsiniz? Çünki günahkarlar da onları sevənləri sevirlər. Əgər sizə yaxşılıq edənlərə yaxşılıq edirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Çünki günahkarlar da el eləyirlər. Əgər geri almaq ümidi ilə insanlara borc verirsinizsə, hansı tərifə layiqsiniz? Günahkarlar da günahkarlara borc verirlər ki, həmin borcu tam geri alsınlar. Sizsə düşmənlərinizi sevin, onlara yaxşılıq edin və heç bir şey ummadan borç verin. Onda alacağınız mükafat böyük olacaq və siz haqq talanın övladları olacaqsınız. Çünki o, nankorlara və pis adamlara da xeyrxalqdır. Atanız mərhəmətli olduğu kimi siz də mərhəmətli olun. Mühakümə etməyin Siz də mühakümə olunmazsınız Höküm çıxarmayın Sizə də hökum çıxarılmaz Başqalarını bağışlayın Siz də bağışlanacaqsınız Verin Sizə də veriləcək Silkələnib basa-basa dolan bol bir ölçü ilə Sizə qucaq-qucaq veriləcək Çünki hansı ölçü ilə ölçsəniz, sizin eyni ölçü ilə ölçüləcək. İsa onlara yenə də bir məsəl çəkdi. Çor çoru apara bilərmi? İkisi də çuxura düşməzmi? Şagird müəllimindən üstün deyil. Amma tam təlim alandan sonra hər şagird öz müəllimi kim olacaq. Sən ne üçün qardaşının gözündə çöpü görürsən, amma öz gözündəki tiri seçmirsən? Öz gözündəki tiri isə görmədən, qardaşına necə deyə bilərsən? Qardaşım, qoy gözündəki çöpü çıxarım. Ey ikiyüzlü, əvvəlcə öz gözündən tiri çıxar, onda aydın görərsən ki, qardaşının gözündəki çöpü necə çıxarmalı? Yaxşı ağaç pis bəhrə gətirməz, Pis ağac da yaxşı bəhrə gətirməz. Çünki hər ağaç öz bəhrəsindən tanınır. Qara tikanından əncir yıqmazlar, Tikan kölundan da üzüm dərməzlər. Yaxşı adam ürəyinin yaxşılıq xəzinəsindən Yaxşı şeylər çıxarır. Pis adam isə pislik xəzinəsindən pis şeylər çıxarır. Çünki ağız ürək doluluğundan danışar. Nə üçün məni ya rəb, ya rəb deyə çağırırsınız, amma dediklərimə əməl etmirsiniz? Mənim yanıma gələn, sözlərimi eşidib onlara əməl edən hər adamın kimə bənzədiyini sizə izah edərəm. O, Ev tikən elə bir adama bənzəyir ki, torpağı qazıb dərinə gedər və təməli qaya üzərində qurar. Qaşqın gəldiyi zaman, sellər o evi bassa da, onu sarsıda bilməz, çünki ev yaxşı tikilir. Amma sözlərimi eşidib onlara əməl etməyən kəs, torpaq üzərində təməlsiz ev tikən adama bənzəyir. Sellər o evi basar və ev o anda uçar. O evin yıxılması bir müsibət olar.